מזמור קי"ד בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז, הייתה יהודה לקדשו, ישראל ממשלותיו, הים ראה וינוס, הירדן ייסוב לאחור, ההרים רקדו כאלים, גבעות כבני צאן, מה לך הים כי הירדן תסוב לאחור, ההרים תרקדו כאלים, גבעות כבני צאן. מלפני אדון חולי ארץ, מלפני אלוה יעקב, ההפכי הצור אגם מים, חלמיש למעיינו מים.